Constantin Noica între filozofie și înțelepciune Nu se vorbește suficient despre calitățile secundare ale lui Noica. E unul din felurile de a nu înțelege. Tratat cu exces de solemnitate, așezat în fruntea unui amplu cortegiu de opere și asociat sibilinicului ritual al înțelepciunii, filozoful apare sărăcit, mai abstract decât însăși filozofia, legendar până la neființă. Trebuie spus pe de altă parte că Noica însuși pare să prefere această anemie existențială, declarând de câte ori are ocazia că și-a trăit ideea fără rest, fără balast biografic, aproape fără identitate. Filozofia, îi place să spună, potolește omulețul din noi. Dar omulețul ca există. El te poate contraria și dezamăgi, dar poate fi uneori mai seducător decât reversul lui public, decât autorul, Noica. Așadar, nu în moda demitizării cădem invocându-l. Încercăm doar să cufundăm un mit în mările calde ale vieții, explicând astfel nu cum poate fi el adulat sau uzurpat, ci pur și simplu cum se poate intra în comunicare cu el. În patologia spiritului pe care a schițat-o în anii din urmă, șase maladii ale spiritului contemporan, noi s-a clasat pe sine la rubrica Ahoretie. Termenul desemnează un dezechilibru interior care favorizează generalul pe socoteala determinațiilor. Ahoreticul este Ein Mensch ohne Eigenschaften, ar spune muzil, o funcție mai mult decât un om, o vietate care respiră bine, numai într-o atmosferă rarefiată. E firesc ca un ahoretic să se socotească mai curând mediul unei idei decât ilustrarea patetică a unui destin. Viața ahoreticului e întotdeauna mai puțin decât aventura lui speculativă. Pe scurt, viața nu e pentru ahoretic decât pretextul unei teorii. Viața mea, a spus odată noi, că a fost un a fi în, dublat de o filozofie a lui a fi întru. Reușita stă, deci, în deschiderea filozofiei, față de care existența concretă rămâne limitativă. Dar este Noica, într-adevăr, un ahoretic? Îi lipsesc într-atâta determinațiile, încât biografia lui să apară doar ca o transparență prin care se străvede utopia sistemului? Impresia mea este că cei care cred asta, și Noica, în primul rând, se înșală. Se înșală toți cei care îi acceptă sau îi resping sistemul, neinteresându-se de persoana lui. Căci împrejurările au făcut ca în România de azi, nu opera lui noi ca să conteze, ci mai cu seamă simpla lui existență. Rolul lui e mai însemnat decât filozofia lui. Și s-ar putea ca într-un târziu, tot aparatul lui speculativ, cu etimologiile lui românești, cu fermecătoarele lui sofisme, cu legatoul lui plin de un tineresc orgoliu, să devină secundar, sau de importanță strict istorică față de memoria prezenței lui, salutară în multe privințe pentru mai multe generații de intelectuali români, pândiți altfel de consecințele unui tragic vid formativ. Cine vrea să afle în noi ca ceva care să merite mai mult decât respectul, trebuie să vadă în el mai mult decât opera lui scrisă. Opera la care el ține atât... Devine până la urmă un podium social, din spațiul căruia iradiază nu atât un conținut, cât o atitudine. Exemplare e tocmai biografia lui Noica. Opera nu e decât importantă, într-o accepțiune oarecum academică. Viața lui Noica nu e un a fi în, ci un a fi întru care se ignoră. Noica e un fals ahoretic. În jurul lui a crescut o întreagă pădure, de determinații. Una din calitățile secundare ale lui Noica, una din determinațiile lui cele mai însemnate, este, ca să luăm un exemplu, buna dispoziție. Întâlnirea cu el se desfășoară întotdeauna pe un fond de cordialitate tonică, în care zâmbetul, un anumit dozaj al entuziasmului, o anumită civilizație a gestului, alcătuiesc la oaltă substanța optimală a dialogului. O formă a bunei dispoziții este și înclinația constantă și adesea răstălmăcită a lui Noica de a consimți contingențelor. Capacitatea de a delira inteligent în jurul accidentalului, de a constrânge detaliul imediat la coregrafia reflexivității, poate irita uneori prin abuzul ei metafizic sau prin inadecvarea inevitabilă în care alunecă de obicei spiritul ori de câte ori vrea să zburde prin piețe. Dar ceea ce rămâne până la urmă e bucuria de a gândi farmecul originar al ideii, jucându-se într-o eternă pubertate cu fragmentele lumii. Buna dispoziție e o medie ideală între exaltare și neutralitate. Din unghiul purei neutralități poți manipula lumea, cum fac științele exacte, dar nu te poți raporta la ea într-un act de reală comprehensiune cât despre acreala cinicului sau a naturilor critice, ea este, ca și porul ei opus, exaltarea, o specie a opacității. Buna dispoziție e disciplina interioară minimă pe care se poate întemeia înțelegerea lumii. Că cea e mai adâncă decât o lasă să se bănuiască, accepțiunea curentă, mai curând frivolă, a termenului. Buna dispoziție e bună, e bunătate față de lume, și o dispunere bună față de lume, adică o așezare adecvată față de ea. A fi bine așezat e nu întâmplător una din expresiile favorite ale lui Noica. Ea se referă tocmai la facultatea de a ocupa, în geografia spiritului, poziția mentală cea mai fertilă, aceea a maximei receptivități. A fi bine așezat ea avea instinctul bunului amplasament interior, a fi bine orientat, dispus cum trebuie, bine dispus. Marile eșecuri ale filozofiei rezultă uneori din proasta ei dispunere în câmpul lumii. În acest sens, putem spune că filozofia proastă e filozofia a cărei sursă e proasta dispoziție, indispoziția congenitală a intelectului, indispoziția fiind un tip al indisponibilității. Eficacitatea pedagogică a lui Noica ține și ea, între altele, de virtutea formativă a bunei dispoziții. Hermeneutica culturală nu are practicată de el nicio altă metodă decât pura destindere a inteligenței. Ceea ce se urmărește este mai puțin înțelegerea riguroasă a unui text, explicarea lui, cât în prietenirea cu el, transformarea lui într-un însoțitor al gândirii. Nicio crispare tehnică. Nici o obsesie a exactității nu tulbură blândul manej al ideilor sub cupola socratică a conversației. Noica vorbește adevărat cu insistență despre necesitatea instrumentarului, despre deprinderea cvazii obligatorie a limbii eline sau a germanei. Dar acest instrumentar nu e pentru el metodologie sau o strictă disciplină școlară, cât o expresie a bunelor maniere. Ați consolidat dotația auxiliară, nu e, în definitiv, altceva decât a învăța cum să te porți în teritoriul spiritului. Buna dispoziție e, în cazul lui Noica, și o specie a politeții. Politețe față de cărți, față de convorbitori, față de întreaga lume. E de la sine înțeles că buna dispoziție nu presupune nicio undă de neseriozitate. Ea aduce, însă, seriosul în limitele afabilității. Claritatea discursului, expresivitatea frazei sunt din această perspectivă manifestarea unei bune dispoziții stilistice care ține mai mult la tranzitivitatea ideii decât la solitarea ei autarhie. În plan speculativ, buna dispoziție are e drept ca toate virtuțile și pericolele ei. Ea face de pildă ca filozofia lui Noi ca să fie cu totul lipsită de dimensiunea tragicului. E cea mai severă rezervă care se poate formula, cred, dinaintea acestei filozofii. Ea se constituie sub semnul unui optimism ușor exasperant, care la răstimpuri are atributele obnubilării. Noi ca nu e optimist în sensul că are soluții stenice la dislocările mărunte sau grave ale vieții ci în sensul că nu percepe aceste dislocări Filozofia nu are aș după opinia lui, întrebări tragice. Suferința, moartea, îngrijorarea, neantul, nonsensul nu sunt pentru noi ca teme ale spiritului, ci erezii ale sufletului, adică ale unei instanțe submetafizice, înclinată a filozofa dintr-o inferioară nevoie de consolare.